Txakur rizkutsuak akabatu egin beharrote dira Gaurko Albbistegian entzun dugunnez, joan den astean dogo Argentinar arrazako txakur batek lau urteko aurra hilostean, izugarrizko polemika piztu da gure gizartean hainbat txakurra arraza dela eta. Batzuek diote arraza akabatu behar direla, beste batzuek aldiz, errua ez dela txakurrena zenbait jaberen abaitzik. Agintarien artean ere, ez dago erabateko adostasunik. Espainiako agintariak borrokarako txakurrak debekatzeko pres daudela agertu diren bitartean, ez dirudi iritzi berekoak direnik eusko jarraritzakoak. Euren ustetan, ez da halakorik egin behar, irten bidea, bestelakoa baita. Hortaz, eta nahazte borraste ikusirik, Saionetan, gaian adituak diren zenbait lagunekin itzegin dugu telefono bidezko konekzioan. Hauzionen inguruan, duten iritzea eman diezaguten. Hona gure lehen da biziko dearen emaitza. Juan Pedro Michele na nekazaritza saileko ardura duna. Bueno, ezko jarralitzak ez ditu euskal autonomia erkidegoan txakura rasa erasotzaile ero arriskutsuak debekatu nahi. Eta ez da emeak antxutzearen ero estelirizatzearen aldekoa. Gure ustez... Arrasak dezagertarazi baino lehen, esarri behar duguna zera da. Mota honetako animaliak dituzten jabeek bete beharreko arauak. Eta zergatik dio hori, Begira, animalien artean gizakiaren zata arriskutsuak izan daitezkeen asko daude, adibidez lehoiak eta zugeak. Baina horregatik gizakiak ez ditu horiek akatu behar. Obeda, txakurra erasotzaileek edukinei dituzten pertsonentzak norma jartzea. Adibidez, txakurra libre ibiltzeko sonalde bat finkatzea, Beraz, horrelako txakur riskutsuak erosten dituztenek frogatu beharko dute toki naikorik badutela. Bestalde, beste datu bat ere gaineratu nahiko nuke. Gure erskidegoan ez da erasoengatik inolako salaketarik egon. Txakurren kontrako denuntzia denunzia gehienakzikkinagatik ero eta zaratengatik izan dira. Lehen esan dudanez, gaia aztertzenari gara eta laster barru horren gainean erabakia hartuko dugu. Bueno, eta albaitarien elkargo ofizialeko ordeskari batekin ere eitzeguin dugu. Hauxe da laburbilduz, eh, Sonia Perezk esan diguna. Gu oso koeskatuta daude gai honekin. Guk uste dugu ez dela bidezkoa chakurrarasa batzuk oldarkorrak direla esatea. Txakurrak ez dira errudunak. Errudunak jabeak izaten dira. Naita donek gabe chakorren jarrera erasoitzaileri hori bultatzen dutelako. Jabeek irakasten diete erasotzen. Horregatik eskagarria iruditzen saigu Madrileko gobernuak presasko erantzun politikoak hartzea. Horendik badaude arazo batzu konpondu ez direnak, batez ere ez delako gaur egun dagoen legea betetzen. Adibidez, txakur borrokak, txakur abandonatuak animalien identifikazioa eta abar. Ez daukasentzurik au konpondu bariek txakurrak akabatuna izatea. Gainera, egia da batzuetan txakurrek erasotzen dutela, baina beste batzuetan gizakia laguntzen dute. Adibidez, txakurgidariak gidariak, gaixoen errehabilitazioa, aberen sainketa, konpainia, bi biatzen lanak. Esan dizudanez, augustia presa sartutako neurria da. Eta txakurraze eta animalien babeserako elkarteko parteidea den baten ibizia ere lortu dugu. John Mikel, 8 -torena. Oso logikoa da azkenengo gertaerak direla eta jendeak eskatuta egotea. Dena dela nire ustez informazio okerra ematen ari dira. Diotenez, Pitbull, Presa Kanario, Dogo Argentinarra, Rottweiler eta Horlakoak oso arriskutsuak dira eta akabatu behar dira. Txakurrauen arra arazoa, ez da arriskutsuak izatea, txakurrauen arazoa da indarra hundia dutela eta al dutela mineman. Eta orain, çakur bakar batek ber indarra era ez egokian erabili agintariak esaten ari dira çakuroiek debekatu egin behar direla, beste herrialde batzuetan bezala. Vale, baina beharko lukete baita ere animalien eskubideak errespetatu. Espainiarekin konparatuta, Europan daude hogei urte aurreratuta animaliei buruzko legedian. Beraz, ezin dute horrelako konparaketarik egin inundi inora. Nola debekatu adibidez, arraza horiek, eta gero eiza eta zesenketak baimendu. Hori ezin ezinliteke. Txakurrak gutako asko baino arrazioan alagoak dira. Txakur guztiek jokatzen dute instintuz, eta jakin behar dena da, instintu hori behar bezala bideratzen. Eizarako bada eizarako, eta erreskaterako bada, ba horretarako. Gertatzen dena da, horrelako txakur guztiak gaizki erabilita arma bat direla, eta askok, nahita, horretarako erabiltzen dituzte pistola bat edo laban bat eduki beharrean. Azken batean, eskrupulo gabeko jende hori, animaliak maite ez dituen jende hori da, fama txarra ematen dietenak txakurrauei. Horrelako jendeari, erantzun gizon, penalak eskatu behar zaizkie. Eta bukatzeko, txakur baten erasoa jasan duen emakume baten iritzia jasona izan dugu. Maria Ortizek 10 egon behar izan du Eritetsean Rodgailer batek eraso egin ondoren. Hona bere hitzak. Zer esango dizut arazo honetaz. Aurreko hilean txakur batek zaurilarriak eragintzezkidan eta oraindik etaizket guztiz sendatu. Gainera erasoak sortu zizkidan beldurra eta urduritasuna direla eta psiketra baten laguntza behar izandut eta ez dakit inoiz au guztia gaindituko dudan. Gogoradu nahi dizuet niri eraso egin zidan txakur berberak orain dela bi urte antzeko eraso bat egin zuela eta ume bat zuela, beraz ez da lehenengo aldia izan. Gure familiaren abokatuak instrukzio epaitegian gian rotu hiltzeko eskaera egin du. baina ez dakiku egingo duen epaileak. Daki gauza bakarra da txakurroriek ankerrak eta kaltegarriak direla eta ez dutela eserterako balio. Amorru gehien ematen didana txakurraren jabeak ez duela bere errua onartzen da. Esaten du, animaliak bat apurtu zuela eta kasualitate bat izan dela. Eta nik galdetu nahi dut. Zein izango da hurrengoa? Nire iritziz, txakurrauek akabatu beharko lirateke, berriro berriroa egin ez dezaten. Eta gaurkoz hause izan da dena, argi eta garbi dagoenez, txakurren polemika honek luze joko dugur artean. Eta onerako izan da dela bintzat. Agur eta onda izan.